La macroestació de metro i tren de la Sagrera, situada sota l'Avinguda de la Meridiana, sumarà avui una de les seves peces més importants, la nova parada de rodalies i convois regionals que es va començar a construir en la seva última fase al 2009, dir fa dos anys. L'obra ja està a punt i entrarà en servei després de la inauguració que preveu oficiar aquest migdia el titular de foment José Blanco. El ministre ja és a Barcelona per pronunciar una conferència en el tercer aniversari de l'arribada de la BA a la ciutat de Barcelona. A la nova estació hi pararan els trens de les línies de rodalies R3 entre Granollers i Vic, R4 entre Terrassa i Manresa i R7, la que correspondria a Cerdanyola i Martorell, així com també als regionals de la R12 que correspon a Lleida. Doncs aquests enllaços s'afegiran als de les quatre rutes del metro que ja estan en servei al microintercanviador, la línia 1, la línia 5 i la L9-L10. La previsió és que quan en el futur funcioni tota la línia 9-L10 fins al Prat i també s'hi hagi prolongat fins a aquí la línia 4 des de la Pau ni més ni menys que 110.000 persones que havia atès dit gairebé tota la població d'una ciutat com Santa Coloma de Cramanet. Passin passaran cada dia pel complex doncs, aquestes 110.000 110 persones. Aquest serà el nus de transbors més importants de la xarxa metropolitana. Molt bé, doncs eh, d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, Això és tot un poble que et parla i acompanya en Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs avui molt ben acompanyat per en Xavi Álvarez a les Vies de So. També tinc la Cristina Suínim molt bon dia. Hola, bon dia. I també tinc Mireia Gutiérrez també molt bon dia. Bon dia. I al meu costat, l'Anna Preses. Hola, molt bon dia. Doncs com ja sabeu, tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda, per tant, Bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs tal com us comentàvem fa un moment, Rodalies obre la nova estació de la Sagrera feta sota la Meridiana. Les obres s'han desenvolupat en dues grans fases i amb un notable impacte a la superfície i en el servei. La primera es va executar quan, ja fa uns quants anys, la Generalitat va emprendre una reforma radical de l'estació de la LU i la L5. Llavors es va desconstruir part de la caixa de la nova estació. La segona, a càrrec de l'Estat, s'ha realitzat en els dos últims anys amb un costat de 40 milions, amb un cost, perdó, i ha inclòs la substitució d'un tram túnel. En aquest temps, els treballs han causat les principals afectacions. Durant sis mesos del 2010, el túnel que utilitzen els trens de Renfe sota la Meridiana es van tallar entre Sant Andreu, Arenal i Arc del Triomf. Amb 10 milions de viatgers va ser la interrupció més llarga de Rodalies. Igualment, els carrers de la Meridiana han patit aquests anys talls i desviaments. I hem de continuar informant de la proximitat, que és l'actor clau en el tria de l'escola. La proximitat és el primer factor que posen a la balança les famílies de Sant Andreu en el moment de triar l'escola dels seus fills. No tothom hi dona la mateixa importància i les famílies amb més capacitat econòmica i nivell d'instrucció ho consideren un factor menys determinant que aquelles menys instruïdes o formades per estrangers. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi dut a terme per la Fundació Jaume Bofill, coordinat per Miquel Àngel Alegre, basat en el qüestionari contestat per gairebé 6.000 famílies barcelonines sobre com afronten el procés de matriculació dels seus fills. Molt bé, doncs aquesta és la notícia amb la qual doncs, hem de començar el programa d'avui també. I una altra que ens porta cap a l'Escola Congrés Indians, que és un exemple d'educació activa a Sant Andreu. L'oferta educativa de Sant Andreu s'han El al districte és l'ensenyament actiu de l'Escola Congrés Indians. El centre és l'únic col·legi del districte que practica la pedagogia activa basada en adaptar l'aprenentatge, al ritme i les necessitats de cada alumne. Sobre el període de preinscripció escolar, ja a Sant Andreu s'amplia l'oferta amb 25 noves places. L'escola Iglesias tindrà una línia de P3 més que l'any passat. A més, l'Escola Congrés Indians continuarà sent un centre de proximitat per a tots els barris del districte. D'aquesta manera, tots els pares interessats en l'educació activa podran matricular els seus fills en l'única escola del districte que ofereix aquesta línia de pedagogia. Molt bé, continuem amb d'altres informacions. Uh, uh, hem de dir avui que obre el procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. La sol·licitud per demanar ajuts i beques continua el seu calendari.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 doncs queda poc temps ja perquè la gent que vulgui doncs, doni nom a aquesta, escola, a aquesta nova escola Bressol. També podem comentar-vos que ja s'ha realitzat la convocatòria de rehabilitació del 2011. Ha entrat en vigor la nova convocatòria de rehabilitació per l'any 2011. Aquesta convocatòria inclou tots els programes de rehabilitació de vivendes i habitatges amb subvencions a fons perduts i s'han felicitat la seva tramitació mitjançant la xarxa d'oficines de l'habitatge de Barcelona. Trobareu tota la informació a la web del Consorci per l'Habitatge de Barcelona i encara podem comentar algunes coses sobre el centre Garcilaso, i és que s'acaba de posar en marxa el nou horari del punt d'informació juvenil Garcilaso. El punt d'informació juvenil Garcilaso ha canviat els horaris per adaptar-se millor a la demana d'usuàries i usuaris. El nou horari és de dilluns a dilluns, de dos quarts de cinc a, do, a nou del vespre, de di, el divendres, de 3 a dos quarts de vuit del vespre, i Dijuns i Dijuns de Déu eh, a dos quarts de dues del migdia. Així doncs, tanquen Dijuns al matí i en el seu joc no obren Dijuns al matí. I acabarem el que són els titulars del dia d'avui parlant d'en Joan Chamorro, que presenta Andrea Motis un disc de jazz i col·laboració. Són professor i alumna i també companys de feina. Junts s'han fet el disc Joan Samorro presenta Andrea Motis, que inclou 17 temes, la majoria cantats per l'Andrea. Joan Samorro és instrumentista i professor de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Andrea Motis, amb només 15 anys, canta i toca el saxo i la trompeta. Per l'Andrea aquesta no és la primera experiència discogràfica, perquè ja va participar amb la Sant Andreu Jazz Band en la gravació dels dos discos de la banda. Aquest cop, però, la protagonista és ella, la veu d'Andrea Motis. Molt bé, doncs estarem pendent d'aquesta nova cantant de jazz que es presenta als nostres barris aquí a Sant Andreu. Molt bé, doncs nosaltres ara el que fem tot seguit és una petita pausa, escoltarem una mica de música i no marxeu perquè avui és dimecres. I què passa els dimecres en aquesta casa? Doncs que intentem eh, treure-li el màxim de, de valor i de importància a totes les notícies que ens arriben i ser comentades doncs, pels nostres contartulians. Això serà d'aquests moments moments. amb nits al mig del carrer i passant de totes les ordres en la foguera de Sant Joan en 3 gener d'una foguera de Sant Joan Podria ser un sol minut viscut. Podria ser la lluna dura. Podria ser els amors que hem tingut. Podria ser el temps perdut a l'escola. Podria ser el... Podríem prendre el temps d'aprofitar-lo. Ja Podríem citar els amics al mig del carrer. del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i la primera notícia que ens ha vingut a la mà ara mateix és que el Congrés dels Diputats ha ratificat definitivament la llei 5 gràcies als vots del PSOE, el PP i Convergència i Unió, partits que a finals de gener van pactar una esmena al Senat que va permetre resuscitar una normativa que va ser fulminantment tombada al Congrés al desembre. El passeig parlamentari del text que pretén acabar amb la, amb la pirateria a internet es va acabar precisament ahir, però això no significa que entri en vigor avui mateix. S'haurà d'esperar que el govern redacti el reglament que desenvolupi la llei. Segons les previsions més optimistes, les del Ministeri de Cultura la nova normativa podria començar a aplicar-se abans de l'estiu. És a dir, la llei Cinde, aquesta que doncs, tant se n'ha parlat, doncs el que va provocar va ser la dimissió d'Àlex de la Iglesia com a president de l'Acadèmia de Cinema i va tornar a provocar una monumental protesta a internet per part de col·lectius crítics amb la regulació a la xarxa que preveu la creació d'una comissió de propietat intel·lectual. Més coses podem dir que aquest organisme dependrà de cultura i tindrà vocals d'altres ministeris, com indústria, economia i presidència. Els creadors o les societats de gestió es podran dirigir a la comissió per denunciar pàgines que permetin la lliure descàrrega de material subjecte a drets d'autor. Segons Cultura, hi ha unes 200 webs d'aquesta mena, és a dir, unes 200 webs que sí que permetrien doncs, que ens poguéssim descarregar aquest material sense ser subjecte eh, a drets d'autor. Doncs parlem de la llei Sindre. Per començar, eh, aquí tenim avui a eh, Anna Presas. Sí, eh, avui ens acompanyen, com cada dimecres, el Gaudent Sastre, veí de Sant Andreu i Voluntari Social. Bon el Joan Francesc Calvarracín, director i presentador del programa Dosis recomenada d'aquesta emissora. Bon dia. Eh, la Mireia Gutiérrez, també presentadora d'aquesta emissora. Bon dia. I la Cristina Suini, també presentadora d'aquesta emissora. Bon dia. Molt bé, doncs uh, què podem dir més o què podem aclarir respecte a aquesta llei que s'ha fet tan famosa darrerament, aquesta llei CINDE, uh, què, ens podeu, què ens podeu dir? M -mentre, el, mentre el Gauden acaba d'arreglar <laughs> els auriculars, doncs... Uh, bueno, mira. Sí. Jo penso que, que tot això de la, de la propietat intel·lectual eh, crec que, que ha arribat un punt en el qual eh, moltes vegades, o sigui, està demostrat que molts dels cantodactors, per exemple, uh -huh. si són cap... Eh, que promocionen a través de la descàrrega eh, diríem, lliure de, la seva, de les seves cançons estan realment eh, triomfant. Perquè després tenen, per exemple, més, més gent que va als, als seus concerts uh -huh. i coses d'aquesta. Jo penso que s'havia d'estimular de, de, precisament això, que, la, que, la, que diríem tot el que, que hi ha de, de, de visibilitat uh -huh. a, la, a la red de, del tema aquest, que possibilités precisament el que, el que això fos eh, diríem el trampolí en el qual aquesta gent, pogués guanyar -se els seus diners. Jo penso que, que això s'ha enfocat com una mena de, de diner. Bé, bueno, jo aquí, que això és meu i, i que, ningú, que ningú disfruti d'això. Pues, bueno. Però si tu ens en donessis una certa participació, diríem, d'aquesta manera, és molt probable que, que la societat es fes, fes seu el que tu estàs proposant i les, idees, les teves idees. I quan... A, que la resta, per exemple, la propietat intel·lectual de, de que sé jo, de, de documentals i coses d'aquestes, doncs, pues, home, mentre que, que jo no sé eh, realment, o no sigui, s'hauria d'arbitrar molt bé eh, com es eh, regula precisament que no, que no es conculquin els, el, mm. diríem, els drets de propietat d'autor. Eh? I Després, per exemple, sobretot en la indústria cinematogràfica i coses d'aquestes, doncs mirar a veure com, com harmonitzar. Mm -hmm. Perquè ja estava el canon aquest dels del, de CDs que ja pressupo pressuposava que tothom eh, era, eren pira pirates, no? Mm -hmm. Perquè si a tothom el, el fem pagar un tant, per, un tant per cada CD que, que tinguin, doncs és que ja ha que que aquest, amb aquest CD pirateria farà pirateria vaya. però això és molt complicat en una societat en què ja està acostumada a, a anar a comprar les, a la botiga doncs, el, el, els seus CDs i ara doncs, a l'hora de, de voler descarregar-se'l ho doncs, veu com una escapada a no haver de gastar els, en aquests diners jo no. tinc una pregunta si sí. uh... Aquesta llei, per un grup en concret de música, un cantautor, si ell penja la seva música a la seva pròpia pàgina web i tu te la pots descarregar perquè ell en dona l'autorització, això també estarà sancionat? No, no, de cap de les maneres. Això és precisament... No. O sigui, el que, el que penso que, que és molt evident. Si tu, que ets l'autor, eh, dius això podeu gaudir, és com si una persona que es posés en un... Eh, que sé jo, en una, en una peixeteria, regalar el peix i, i, i diguessin als demés, escolta'm, per què regales tu el peix? No, escolta'm. Si per ja regalar... tant, per tant, o sigui, no em sembla tan greu el eh, sentit que llavors els grups espavilaran, tots tindran una pàgina web, els grups eh, penjaran la seva música, te la podràs seguir descarregant... Mm. No, vull dir que no s'acaba la descàrrega, tampoc, No, oh, a veure, la, eh, no s'acaba la descàrrega, però el que sí que hi ha, la, la, la persecució, per exemple, de lo que abans hi havia, que era compartir fitxers. És possible que, que, que per exemple, tu, si fas de pont entre una, una, una web d'aquestes que ofereix Sí, sí, que tu et pots descarregar la meva música i jo la teva, perquè la tenim compartida... En... Sí, això és, això és eh, per exemple, fins ara jo penso que no estava penat. Eh? I ara, el que no... No, no estava. No ho estava, no. I, Però ara, el que no sé, si tu, per exemple, aquests senyors que es dediquen a, a dir jo et poso un contacte amb tu, eh? l'Emule, per exemple, no? que si això es considerarà il·legal, quan es descarreguin continguts que tinguin, eh, tinguin de, dret de, de dret d'autor. M'entens el que vull dir? Sí. Jo penso que ahir és on rau, precisament, el greu problema, perquè, clar, tu, eh, mitjançant l'emule, està ben clar. Tu tens, bueno, i per citar una, una web, no? Tens un, un senyor que té la música aquí, en, en el seu disdú, i un altre senyor que el sol·licita que intercanviar. Intercanvies i ja està. Però resulta que aquest senyor o sigui, ho fa a través de l'emule, que és l'intermediari. Si aquest senyor li foten la clatellada de, de la multa, eh, aleshores deixarà de, de, de posar en contacte aquests, aquests dos senyors. Tot i que, per exemple, si jo t'envio a tu un, un correu amb un, un arxiu... A, eh, adjunt amb una cançó eh, que jo tingui en el meu, en el meu disdur, doncs pues ningú podrà dir-ne que, que això és pirateria, m'entens? Home, perquè no saben d'on has tret la cançó, no si, més, si te no l'has baixat, si és original... O... No, sa, no només no saben, de, sinó que, que precisament, o sigui, és un arxiu que tu tens i que tu fas, fas eh, partícip a una altra persona. Però jo el que penso que poder que el major perill, en aquest cas, estiguin en aquestes webs que es dediquen a posar en contacte eh, amb, amb la gent que, de, que, fugi, que vulgui fer intercanvi. Mm -hmm. Doncs, Joan Francesc, alguna cosa a dir al respecte? Doncs no. Mm -hmm. No tinc res a dir perquè... Ja uh... a veure, primer que no m'he llegit la llei Cinde, mm -hmm. eh, ni penso fer-ho, evidentment. Tinc altres coses més que no passa això i per altra banda vull dir, penso que a veure, què, què passa que, que, que tothom busca el seu, el seu benefici no? i el que s'ha parlat aquí d'una cosa que és molt interessant és a dir, tot ciutadà que compri un CD, un disdur una memòria USB etc. està considerat només pel sol fet de comprar-lo com un presumpte delinqüent clar és que és això per tant, i això no s'ha aixecat eh? per tant, uh... que no hem, o sigui és allò que, de, que deien eh, o sigui que, que encara de, després d'estar de, de, de pagant el canon aquest ara després et poden multar si tu et baixes o, o no sé com anirà el tema però que et poden multar si baixes cançons o, o productes aquests de, de vídeos o pel·lícules que estiguin és a dir no no, no sé la veritat uh -huh. aquest tema no, no és gaire uh, no és gaire suggeridor per mi um, el, el que sí que diu és que la comissió podrà en qüestió de setmanes bloquejar els continguts denunciats després d'un procés que tindrà tota la judicial però en què els magistrats doncs, no entraran en el fons de l'assumpte sinó en la forma és a dir que això es passarà una mica doncs, para i en puntetes, no? O sigui, a, a veure... Jo aquesta llei no l'he llegit i no sé si elimina alguns aspectes de la llei de propietat intel·lectual del 96, que aquesta sí l'ha llegit i bueno, crec que el que és legal en la llei de propietat intel·lectual que ja havia establerta és que si tu tens, per exemple et compres un CD o una pel·lícula te'n pots fer una còpia sí. vale? per ús personal però si... En cas que no puguis tenir els mitjans, per exemple, a mi no em funciona de l'ordinador, no tinc CD, no, no puc gravar res. És una manera d'establir que jo pugui fer aquesta còpia per ús individual. Però si te'l compres ja la tens la còpia. No. Però per exemple, et compres li deixes algú i tu, vols, o tu poses al cotxe, no vols portar el CD original perquè el tens a casa i deixes la còpia d acord, d acord. al cotxe. Clar, és senzill descarregar-se aquest cedet mateix CD que tu tens i deixar-lo al cotxe gravat. Tampoc podem anar penant coses que abans estaven permeses per una llei que és bastant quadrada i ben feta. T'admiro, eh? Per haver-te llegit aquesta llei, perquè suposo que ha de ser feixuc. Sí. Bueno, estava fent una assignatura. Ah, d'acord, Però era interessant, no vaig fer per gust, no per obligació. D'acord, doncs recordeu que tenim dues vies de contacte una és el telèfon al 93 345 al qual doncs podeu trucar per donar la vostra opinió i també tenim informatius arroba guió, doncs també podeu dir la vostra i també ens ha arribat una informació mmm, bé, que diu que el pols Ajuntament Bombers costarà a la ciutat uns 370.000 euros o sigui, el conflicte que enfronta ara mateix els bombers de Barcelona i l'Ajuntament està sortint molt car a la ciutat. És la tesi que va present, va defensar el Consistori, és a dir, l'Ajuntament, en una nota enviada als mitjans, és a dir, el que deia és que una escrita en què es detalla quan ha costat solucionar les pintades i els sabotatges als vehicles i a les estacions al llarg d'aquests gairebé tres anys de batalla, doncs, Arreglar els actes vandàlics, diu el comunicat, ha suposat una inversió de 170.000 euros, però els desperfectes actuals en requeriran 200.000 més. Doncs davant d'aquesta xifra, els agents, és a dir, el, els bombers, recorden que la seguretat del cos i la dels ciutadans, els quals atenen, doncs hauria d'estar per sobre de qualsevol valoració econòmica. És a dir, que hi ha un freca-frega aquí entre l'Ajuntament i, el, i els bombers que ja veurem com com se solucionarà. En aquesta pugna doncs, no hi ha terme, mitjan i indici que el conflicte sobre el conveni col·lectiu tingui ràpida solució i hi ha hagut sancions als bombers, pintades amb dianes dedicades a, a l'alcalde, protestes en final desagradable i promeses a no complertes o malinterpretades. Doncs, com veieu el tema aquest del pols entre l'Ajuntament i els bombers? La gènesi de tot això, que és? El conveni col·lectiu. Sí. Mm -hmm. Dit raci curt, que volen cobrar més. Sí. Ah. Ja està. Mm -hmm. Molt bé. Bueno, jo també vull cobrar més. A veure, tots volem cobrar més. Clar. Això ja està. Mm -hmm. Ara, a, potser tenen raó, eh? Vull dir, no, no, no és que no... És que no... Sí. Va, va, va. Uh, no és que no si dongui la Rússia si volen cobrar més, el millor tenen dret a cobrar més ara, aquest dret no els dona autorització per anar empastifant els camions i anar fent coses que no són correctes uh -huh. és a dir, això és com per exemple els treballadors de la Renfe quan fan vagues uh -huh. posen silicona als panys dels trens perquè no puguin funcionar uh -huh. o sigui tu pots tenir una una discrepància d'opinió amb qualsevol persona, però no per això has de malmetre el mobiliari urbà uh -huh. no per això et dona no, no per això tens el, uh, no sé, autorització per per anar trencant semàfors trencant vidres, pintant fent pintades uh -huh. o malmetent coses que no, que no, que no són teves uh -huh. això és, és a dir, millor ells tenen raó però el que això no els dona és uh, Vaja, autorització per fer altres coses Vull dir, jo he vist molts, molts camions de, de bombers pintades sí empintades sí, però ara això s'ha d'arreglar mm -hmm. i això ho paguen qui ho paguen? Els ciutadans clar. per tant mm -hmm. sí, sí, és així sí, sí. Mm, bé doncs uh... Abans, el, el Joan Francesc m'ha comentat el tema de, lo, de la circulació, aquests canvis que volen fer dels de, de 80 quilòmetres, autoritzar que vagin un, una mica més dels 80 quilòmetres per autovia, seria? Sí, els, voltant de, els voltants de Barcelona, uh -huh. la velocitat una, variable. Quan era? De, de, una rodalia de 40 quilòmetres. Aproxim sí, aproximadament. O sí, sigui, sí. sí. sí, en totes les, totes les autovies i autopistes... Al, al voltant, a voltant de, de 40 quilòmetres no es podia anar a més de 80 per hora això mateix, bueno. Bueno, no sé si eren 40 o menys eh? potser no, no arribava a 40 bueno. però bueno, sí a les, a les roderies de Barcelona doncs, el, el, el govern anterior doncs, sí. ara em sembla que fa 3 anys doncs, va, va imposar, tant sí com no 80. A, als. 80 i ara el govern actual doncs flexibilitza els mm -hmm. 80 i esclar, doncs jo crec que, jo, jo, del meu punt de vista, jo crec que és una, una, bona, una bona mesura, no?, flexibilitzant les coses, perquè tampoc té gaire sentit que, jo que sé, un diumenge al matí, a les 7 del matí, que ve alguna persona a treballar, o ve de treballar, uh -huh. que no ve ningú per l'autopista, hagi d'anar a 80 per hora. Uh -huh. Perquè això és absurd. Uh -huh. Però, en fi... Aquí hauríem de incloure, incloure més connotacions sí, no només d'eficàcia i d'eficiència, sinó també connotacions polítiques. És a dir, algun partit va fer bandera de, dels 80 com una cosa, com una marca d'ells. Sí. Sí, I en la seva... seva, seva... francesa. Jo penso que, que efectivament o s'havia sea, eh, de fer perquè jo penso que, que poder... Eh, igual, eh, dir-ne eh, físicament eh, tants quilòmetres a 80, però que sí que hi ha una, una, un aspecte que, que no és menys pregual en, en s'ha de tenir en compte, per exemple. És el, el perill de contaminació. Segon, eh, després, el, eh, que, per exemple, anar a 80... Eh, primer, que suposa un estalvi d'energia. Un estalvi d'energia. que eh? no digui de temps, potser que sigui, que, però que a la vegada, o sigui, implica que la gent es consciencia més de, de la responsabilitat de, de la conservació del medi ambient. I això és el que jo penso que, que s'havia de potenciar en, en, en, amb el 80, per, el 80 per hora. I eh, això... Com s'havia d'arbitrar? Doncs pues pude que no sigui al 80, però que igual, al eh, 90 per, eh, km per hora eh, i flexibilitzar-ho amb les condicions atmosfèriques i també... Eh, ara has dit la paraula. Flexibilitzar, esclar. Però bueno, però que, que entén-me. Sí, sí, sí. El que no pot ser que diguin bueno, ara ja eh, eh, traiem... Això, precisament, el mateix dia que van haver de dir no, però és que avui no, no ho fem perquè resulta que les condicions atmosfèriques són, són prou perilloses com perquè siguin perjudicial a la salut de la, de la ciutadania. Doncs, jo penso que, que, que també això com totes les, totes les qüestions aquestes com la llei del tabac i coses d'aquestes havia d'anar una mica Eh, a la responsabilitat de, de tothom i que eh, precisament no fos, o sigui que hi haguessin les senyals aquestes blaves que hi havia abans de recomanació i que aquestes senyals blaves es convertissin en verdes de dir-ne a veure la ecologia o el meu sentit de conservació de la natura i que eh, això anés com un consell no com una obligació perquè moltes vegades el que tu estàs dient si tu estàs veient que, que no hi ha ningú i que, per exemple, doncs no sé, que pots anar a 90 en comptes de 80, eh, que 90 ja és un 10% més del, de si tens la prohibició a 80 i, en conseqüència, tindries multa, doncs dius, mira, com que no hi ha ningú, pot que anar a 80. I que havia d'anar també inclús amb el volum de circulació. Ara que ja tenen, tenim els radars, doncs els radars mateixos havien de regular que precisament, o sigui, la velocitat fos la més adient a la, a la, al rendiment del vehicle i a la, a la, a la, a un consum energètic és responsable. Sí, sí, sí, Això és el per que per vaig per jo. Jo penso que, jo. que no, és, no és pas el, el dir-ne, escolta'm, que, que, que vagin tots a 80 o que vagin tots a 90 o que vagin tots a 100. No, sinó que en funció de la, del volum de, de, de circulació en funció també de les condicions atmosfèriques clar. si hi ha pluges, si no sé què però és en fos... funció de tot això que dius tu serà la, ve la velocitat que s'apliqui en els cartells ah, els cartells clar. Clar. Ah, si dir, es, o sigui, segons els factors que tu dius sí. es regularà la velocitat clar, que, que constarà en els cartells sí. a mi em sembla una mesura a mi de veritat em sembla una mesura... no, però em sembla... Bona, perquè el fet de no establir una velocitat màxima i de que la gent tingui sentit comú al volant clar, clar. Ah, perquè ells regulin la seva pròpia velocitat, em sembla un risc. Mm. Bueno, em, sembla també... un, em sembla sí. un risc perquè, perquè no hi ha aquesta conscienciació, ah. la velocitat Ai, al clar. volant amb la qual cosa que es reguli a través dels, a través dels, no sé com dels dieuen, panells dominosos de, a mi em sembla molt bé perquè més qui controla l'afluència del trànsit tu pots veure que no hi ha trànsit però resulta que pot haver-hi un accident més enllà i tu no el veus i tu vas a certa velocitat vull dir que els qui tenen el control i poden decidir sí, sí, sí, sí, i controlar la velocitat és, dir, és, a... és, és trànsit a mi em sembla que està bé però a més a més volia afegir una cosa em sembla que això hauria de ser una normativa i una llei a tota Espanya. Sí. A mi el que no, jo no hi trobo sentit és que a la perifèria d'una ciutat tinc una normativa, la perifèria d'una altra tinc una altra, una altra. No, no, no hi trobo un sentit en això. Efectivament, jo penso que això també havia d'anar-hi eh, eh, tots plegats, perquè aleshores o sigui, la gent no, no tindria confusions. Eh? perquè moltes vegades també hi ha la, la, la confusió i les senyals que moltes vegades són tan, tan reiteratives que després inclús ni se'n recorden de treure el, el, el prohibit i després diu ja ja està permès coses d'aquestes, que s'havia d'anar molt més acuradament en el, en el control de la, de la senyalització i el que tu dius, que que precisament, no sigui, a través dels, pan, dels panells lluminosos, eh, és com havia d'anar-hi més regulada la circulació, perquè és a través de, de la visió del de control general de la, de la circulació, com havien de pres, prescriure, diríem, la velocitat que tu has d'anar. No, i a més és que si, si la llei és la mateixa a tot arreu, Clar. també tothom al volant estaria, tindria molt més interioritzat sí, sí. a... a aquesta manera de, de funcionar no? el, el que no té gaire lògica és que a cada lloc s'apliqui una llei diferent en, en, en l'hora de la circulació perquè la contaminació no és diferent a Barcelona eh, a, que s'ha de cuidar possible, la, eh? la contaminació del país no d'una ciutat clar. o d'una altra jo, bueno, però, eh, la contaminació sí que té molt a veure amb les conurbacions que n'hi hagi eh? perquè això. això sí el que passa és que, que el que tu dius que, que clar, havia de ser-hi eh, tiríem el, el, la, el, el, les condicions meteorològiques havien de dictaminar de, de també la velocitat i, i que influïssin doncs deixeu eh, parlar el, el Joan Francesc que té coses a dir Sí, no, jo només el que vull dir és que jo el que critico mm. del govern anterior és aquesta, aquest dogmatisme sí. que va imposar, és a dir 80 i s'ha acabat mm -hmm. És no,, 80, 80, de 80 cap a baix Clar. home, jo crec que això és un dogmatisme uh, intolerable per part, per part de, de qui manava en aquell, en aquell moment és a dir, jo el que trobo bé és que es flexibilitzi la velocitat hi haurà dies que es podran a 80 hi haurà dies que també potser si hi ha l'anticicló, si hi ha la inversió tèrmica, etc etc, no es podrà anar a més de 60 uh -huh. pel, pel clima per les condicions del trànsit uh -huh. per les condicions X tot això és flexibilització. Hi haurà moments que podràs anar a 90 hi haurà moments que podràs anar a 70. I a la nit, el normal és que en una autopista, quan vens de, jo sé, de Lleida o de Tarragona, doncs quan, quan passes Molins de Rei, sí. puguis anar a 120 sense cap problema. I quan t'acostes a la ciutat, aleshores sí que redueixes, evidentment. Llavors hauríem d'advocar la consciència de cadascú. La consciència de cadascú, però també aquests panells indicatius que et diuen la velocitat màxima en la qual pots anar. La flexibilització que ara està dient el govern actual, jo crec que és la correcta. Hi haurà moments que podràs anar a 80, hi haurà moments que no podràs anar ni a, potser, ni a 50, perquè hi haurà un embotellament increïble. Doncs d'acord, hi haurà moments que podràs anar a 100. Doncs perfecte, d'acord. Doncs flexibilitzem i procurem, procurem que els conductors també es consciencien de tot el que heu dit. És a dir, uh -huh. està bé que els conductors es consciencien, però jo eh, li donc la raó a l'anterior uh -huh. intervinent. És a dir, el sentit, el sentit comú a vegades és el menys comú de tots, sí. perquè a vegades veus conductors, tant de cotxe, sí. molt especialment també de moto, que van com a, bo com a bojos. Uh -huh. Evidentment, això s'ha de, eh, de procurar minimitzar. Ah, potser seria millor ja gestionar millor des de trànsit a cada moment Mira Jordi, el que s'ha de fer és potenciar el transport públic uh -huh. Efectivament sí. Si tu potencies el transport públic si tu li aboques una, una, una carretada de milions uh -huh. si tu en comptes de que un autobús tingui una freqüència de pas de 15 minuts que en tingui de 10 uh -huh. i el que té 10 de 8 uh -huh. i si tu fas noves línies d'autobús uh -huh. si fas noves línies de metro etc etcètera, etcètera a, a la llarga, minimitzaràs el trànsit rodat. Si tu connectes el port de Barcelona amb França, faràs que les autopistes, l'autopista que va a França, hi hagi més, menys camions. Per tant, menys contaminació. Si tu connectes tot l'arc mediterrani, des d'Almeria fins a París, tot connectat amb TGV i amb, amb Ample Europeu, faràs que les mercaderies tinguin un cost menor quan les exportis. Per tant, deixaràs demetre de tones de CO2 per a la combustió dels camions, de centenars de camions. A casa ves potenciar el transport públic. I, i, al, i aleshores el transport privat, sí. doncs, home, minimitzarà bastant el seu, el seu impacte. Uh -huh. Però insisteixo pelquè pel estàvem parlant de la velocitat dels 80 per hores. Jo trobo que és molt bo aquesta flexibilització. Això no vol dir carta lliure per anar a 250 per hora, ni molt menys. Però si flexibilitzes, a vegades podràs anar a 90, a vegades a 70 i a vegades a 80. I a vegades a 100. Perfecte. Jo ja ho trobo bé. Una altra cosa que, que jo també estic amb tu, de que potenciar el transport públic, però eh, penso que, que s'havia de potenciar el transport públic fins a les, als llocs de treball. I es refereixo eh, que no hi ha cap polígon industrial, de tot el voltant de Barcelona, que tingui un autobús en què passi per tot el, el polígon i que pugui portar els, els, els treballadors als seus llocs de treball. Això comporta que cada treballador eh, de cada polígon ha de portar el seu cotxe, si no, bueno, si ara ja com, eh, es posen d'acord amb dos o tres de la mateixa, de la mateixa població i la mateixa, la mateixa empresa, doncs pues, sí que poden anar junts. Però és que això... Avui estem d'acord, eh, Gauden? Sí, sí, totalment, carai, escolta, això... Home, no? jo... sí. Això si sí no ho sí, he dit, eh, no. això si sí no ho he dit, no, no, no, no, mira, ja, hi ha coses, coses a les vegades, quals... O sigui, eh, quan, quan coses no les coses són raonables... Ara, ara, ara eh... Ara. No són ni, ni d'esquerres de ni de dretes, son, ah. són eficaces, ah. ai, ja està. Ai, doncs doncs no ara que de ara parlem d'esquerres i de dretes i que el Joan Francesc feia menció del TGV... Hem de dir que avui hi el senyor ministre d'Interior, el José Blanco, ha vingut a Sant Andreu. Què dius ara? Per inaugurar aquesta estació, la Sagrera Meridiana. I a mi no m'han convidat. No. I a més, segon, també, també ha vingut doncs, perquè ara fa 3 anys que el TGV doncs, arriba a la ciutat de Barcelona. Fumos, sí, sí. A veure sí, sí. al ministre José Blanco que aquest mitj farà I, la setmana. I una cosa, perdona, perdona, perdona sí. que, una cosa que a mi m'agradaria que quimani en el, en, el, en, els, en els afers dels transports públics metropolitans sí. aquí a Barcelona i a l'àrea d'influència, uh -huh. home, simplificéssin una mica les coses. Perquè tenim per un cantó TMB, uh -huh. sí, els autobusos sí. vermells. Sí. sí. Després tenem Tupsal que són els grocs de Santa Coloma sí. Santa Adrià, Badalona, sí. Badalona que aquests també són públics sí. són, clar, clar, tenen mm. línies uh, després, per l'altra banda d'Hospitalet tenim Mont mm -hmm. que també són grocs, per cert sí, sí, sí. Eh? També tenim transports segalers que també fan rutes d'aquí, de l'interior. Sí, però són privats. Els ja són privats. Però tenen línies. Tenen conveni. Tenen les targes TAMB. També poden fer servir. Per això ho dic. És a dir, tenim com a 1.000 o 5 empreses concessionàries adjudicatàries del transport públic. Però per sobre de totes aquestes hi ha la AMT Autoritat sí. Metropolitana del el Transport. transport sí. I per sobre o per sota, perquè ja ah, no ho sé, tenim la EMT, Entitat Metropolitana del Transport. És a dir, hi ha tot una ser un garbuix mm. de, de, de, de, de direccions o d'ents que mm. administren, entre cometes, el transport públic, que és absolutament increïble. Jo a vegades he tingut que enviar un e-mail... Uh, perquè alguna rampa d'autobús o alguna cosa no ha funcionat correctament, l'envies a un lloc i després et, et, et, et retorna l'email dient gràcies per la confiança, però hem, uh, hem remès aquest email teu a una altra entitat perquè és la que s'encarrega. És a dir, hi ha un garbuix que el ciutadà no sap a qui s'ha de d'adreçar. Bueno, M'entens? Mm. Home, jo, jo, a mi m'agradaria volgut... una mica més de clarificació. Sí. I tot, que, això, sí. tot això jo penso que té a veure amb l'embolic eh, administratiu que n'hi ha a tot Espanya de tot qualsevol tema i jo seria partidari de, de, de que realment la simplificació i la adjudicació de tasques a autoritats, si tenim una autoritat municipal, aquesta muni eh, autoritat municipal ha de tenir aquesta, aquesta i aquesta, aquesta tasca i, en conseqüència, aquestes competències. I això no passaria el que tu estàs dient. I s'havia de, de, no sé, de lleugerar molt més la, la, la farragosa administració que tenim, eh? que això es costa moltíssims diners. burocràcia. I és que burocràcia. realment l'únic que fa és, doncs, eh, pues, això, que es perden els diners del, del contribuent en tanta... En, tanta, en tants apartats. I si baixeu el metro veureu que hi ha una, una unificació entre la línia de ferrocarrils de la Generalitat i les línies de, de metro una ah, sí, sí. cosa. Això també es, pertany a dues empreses diferents han unificat el, el sí, que sí. són les línies. És que, és que això de, de tantes empreses fent el mateix treball, mm. això és absurd. Jo, per exemple, i, i, i acabo, amb 30 segons acabo, jo aquest estiu vaig estar en una ciutat dels Estats Units eh, tan gran o més que Barcelona. Mm -hmm. Bé, doncs, allà d'Ales, sí. concretament, mm -hmm. només hi ha una empresa que fa Tot. autobusos i metro. Allà en diuen tren lleuger, que és un metro... Ah, sí, una, és, és. una espècie de tramvia tramvia metro. A, tramvia, que, a, a, a, a vegades a, mm. també està soterrat. Vull dir, una d'art mm -hmm. i ja està. I no hi ha més. I no hi ha més. Mm. Doncs, ostres, doncs unifiquem, simplifiquem les coses. Però és que, jo penso que tot, és... tot té a veure amb el tema de la, de la privatització i coses d'aquestes. I que moltes vegades el que diem públic sembla que... que, que Eh, sigui farragós i que no, com que la gent que té l'etiqueta de públic sembla que, que siguin baus i, eh, i maleans eh, i que després tot això o sigui, té a veure amb que eh, les empreses privades eh, fan servei eh, concertat eh, i aquestes coses són les que, les que este, eh, tenim o sigui que és ni, ni públic ni privat però que després resulta que totes fan el mateix. Sí, sí. Doncs, Cristina, una última intervenció, si vols. No. Bé, doncs, bien. en tot cas, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Gaudem Sastre, per haver vingut avui al nostre gràcies. programa. També Joan a Joan Francesc, al Gràcies, moltes gràcies. I nosaltres, que ho deixem aquí, escoltem una mica de música i tornem amb alguns apunts de l'agenda del dia d'avui. Jo era un sentiment tot no. Tu me fas coses que ja no sé estic. A fer amb molt fort que no sent mal cada cop del meu cor. És un sentiment tot nou. L'amor tan rejectc i demana dedicació amb el que sentim no cal conversar i plegats sense pressa ah -ah, fent l'amor l'un a l'altre ah -ah. i llertins un riu això és el que som ningú més amics com pot ser millor vine lluny amb mi a un altre món si estem plegats no t'emborres ah -ah. recolzant-nos un a l'altre. Ah, ah. No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat. Res no té importància si no tens ningú que et doni cal en sa per perdre sentit de la realitat. Això no ens passarà, dubte en no n'hi ha quedat. Aquest amor mai no s'atudarà, el missatge és ben clar Si aquest pic hem vist que no hi ha fi No ploraràs més Estimat, però no farem mal I en l'amor ens viurem Com ara i sempre n'hem plegat Sense pressa Tent ah, ah. l'amor un a l'altre ah, ah. I de un riu Això és el que som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 Doncs ens queden pràcticament pocs minuts per arribar al final del nostre programa d'avui. Continuem, ara anem al que és l'agenda d'activitats i em dedica a continuar la vuitena edició del Festival Barcelona Visual Sound. Doncs sí, es tracta d'un festival audiovisual jove que esdevé un espai d'exhibició i una plataforma de promoció per a la gent jove artista i creadora en l'àmbit audiovisual. Com ja sabeu, continua en la vuitena edició de Barcelona Visual Sound, un festival anual que combina concursos en diferents àrees de la creació audiovisual amb activitats gratuïtes divulgatives relacionades amb les mateixes àrees. Una de les multasseus de la ciutat on s'hi celebraran aquests actes és el Centre Garcilaso, al carrer Juan de Garay, 116-118. La programació al Centre Garcilaso del dia d'avui és a les 8 de la tarda amb la projecció documental Infància en risc.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 Molt bé, i continuem a la Sagrera i anem a una exposició que es diu la Sagrera del futur al centre cívic de la Sagrera a la Barraca. El centre cívic de la Sagrera la Barraca, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix aquests dies l'exposició a la Sagrera del futur, mostra dels nous equipaments que es preveu construir en el decurs dels properes anys a la Sagrera. Aquest programa d'equipaments ocuparà 10 grans solars. En gran part, aquesta operació ha estat possible gràcies als espais que s'obtenen per la construcció de la nova Estació de la Sagrera i el túnel de l'AVE. Avui i demà de 4 a 9 del vespre. L'entrada és completament gratuïta. I atenció perquè tenim una novetat a la nostra agenda d'avui. Parlem del laboratori de producció audiovisual Cinecita si del Centre Garcilaso que arrenca amb un nou projecte audiovisual. Si tens entre 14 i 18 anys, no et perdis l'oportunitat de participar al càsting més esperat de l'any. Grava-te vídeo explicant qui ets, el que fas, el que estimes, el que odies, el que et fa riure o plorar, el que escoltes, el que balles, el que veus, el que menges, i forma part d'aquesta nova experiència audiovisual. Busquem actors, guionistes, compositors i intèrprets per a la banda sonora, de música, fotògrafs, dissenyadors d'art i vestuari, maquillatge i tècnics, és a dir, operadors de càmeres, de llums, de so i altres coses. Informa-te'n a www.facebook.com barra audiovisualsgarcilaso o envia'ns un correu electrònic audiovisualsgarcilaso.es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 I continuarem ara cap al centre Garcilaso que us ofereix iniciar-vos en l'escalada. Demà, a les dues quarts de nou del vespre, el centre Garcilaso i el centre excursionista i ecologista acordada us ofereixen iniciar-vos en l'escalada. Quan es comença a escalar per primera vegada, tothom no és conscients de les possibilitats que ofereix Catalunya als escaladors, tant en via clàssica com esportiva. Una bona combinació de vies i d'escoles és fonamental per a la progressió i la satisfacció de l'escalador us oferim un dels itineraris que podria seguir qualsevol persona que vulgui gaudir de l'escalada afrontant reptes assequibles. I ara parlem d'una microexposició de Maria Godoy que es fa a la Biblioteca Inés Iglesias, Can Fabra. Maria Godoy neix a Barcelona el 1988. La seva iniciació, molt primerenc en edat, a la pintura clàssica va determinar una preferència especial per a les tècniques tradicionals, com demostra l'acabat pictòric de les seves obres. El seu estil està fortament influenciats pels clàssics de la sèrie B i els almanacs de còmic dels anys 70. Zombis, fantasma, cervellets i craquens del mar. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Mireia Gutiérrez, per la teva aportació en aquest programa. També donar les gràcies... A Cristina Suini, moltes gràcies i a Anna Presas que també ha estat avui en, en el nostre programa Doncs nosaltres que ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una bona tarda